Mozit építek a dalai lámának. A dalai láma úgy látszik, megszerette a filmezést, mert egy nap lopszánk számtán azzal a kérdéssel lepet meg, vállalkoznék -e egy vetítő helyiség építésére. Megszoktam már, hogy nem szabad rögtön nemet mondani, még akkor sem, ha az indokoltnak tűnne. Aufsleitert és engem mindenesként ismertek, és valóban oldottunk már meg nehéz problémákat. Nyáron például egy ezer gyermek befogadására alkalmas iskolatervét készítettem el, mert Lászában kezdték megérteni, hogy az iskolai képzés hiánya nagy hiba. Ezért rövid gondolkodás után elkértem a dalai láma vetítőgépeinek prospektusait, mert fogalmam sem volt róla, hogy milyen áramerősséget és milyen teremhozt igényelnek. Amikor aztán elvállaltam a feladatot, hivatalos megbízást kaptam az apátoktól, az ifjú Isten király személyes gondozóitól. Ettől kezdve nyitva álltak előtte a norbulinkai belső kertkapuj. A munka kezdete 1949-50 telére esett, amikor a fiatal király már visszaköltözött a potalába. Megnéztem a rendelkezésre álló épületeket, és végül egy olyan házat választottam ki átépítésre, amely a belső kertfal mellett állt, és a 13. dalai láma halála óta üresen állt. Lász a legjobb kézművesei és a testőrgárda katonái segítették a munkámat. Asszonyok nem dolgozhattak itt, mert ők megszentségtelenítették volna a szent helyet. Rövid vasdarabokból, amelyeket külön Tibetnek gyártanak Indiában, traverzeket csavartattam össze, és azokkal alátámasztottam a pillér nélküli mennyezetet. A helyiség húsz méter hosszú volt, és egy kis toldalék épület tartozott hozzá, ott helyeztem el a vetítőgépet. Az előadó helyiségtől nem messze egy házikút építettem a benzinmotornak és a generátornak, amely kívülről is és a nézőtér felől is hozzáférhető volt. Ez a dalai láma kifejezett kívánságára történt, mert azt kérte helyezzem el úgy a motort, hogy ne lehessen az aját hallani. Nem akarta ugyanis még jobban nyugtalanítani az öreg régenst. Egy mozi már éppen eléggé forradalmasította norbulinkát. Mivel a régi benzinmotorban nem lehetett egészen megbízni, azt ajánlottam, hogy szükség esetére helyezzék készenlétbe a dzsipet, és azt használják fel a generátor meghajtására. Magától értetődően a dalai láma óhaja azonnal teljesült. Európaiként el sem tudja képzelni az ember, mekkora jelentőséget tulajdonítanak az Isten király legkisebb kedvtelésének is hogy a kívánságát teljesítsék, az egész államaparátust gyakran mozgósítják. Először megkísérlik Lászában felhajtani a kívánt tárgyat. Ha ez nem sikerül, futárt küldenek külön útlevéllel Indiába. Ő egész úton egy kis piros zászlót lobogtat, ami itt azt a hatást látja ki, amelyet nálunk a tűzoltóság szirénája. Azonnal tudja mindenki, hogy a legmagasabb megbízásból és sürgős ügyben van úton a futár, és ezért mindenki segíti őt. A taszamút állomásain a leggyorsabb lovat kapja, és mindenkivel szemben elsőbbsége van. Gyakran még egy külön fullajtárt indítanak el előtte, aki a legközelebbi bömpúnak jelzi jövetelét. Ha ezek a futárok, atrungoknak hívják őket, egyszer nyerekbe ülnek, akkor szakadatlanul úton vannak, naponta átlag 120 kilométert tesznek meg, amiben a hágók megmászását még bele sem számítják. Soha sem pihennek, csak a nyerekben alszanak egy keveset. Még a kabátjuk övét is kormánypecséttel zárják le, hogy ne vehessék le magukról. Ezek a lovasok nagyon büszkék a teljesítményükre. A legnagyobb elismerésben részesülnek mindenütt. Minden bümpó díjtalanul gondoskodik az ellátásukról, és pénzt is bocsát a rendelkezésükre. Most is így történt, csak szólnom kellett, és már hozták is a dzsippet. Sajnos nem volt ilyen egyszerű a kocsit a belső kertbe juttatni. A sárga fal kapuja ugyanis keskenyebb volt néhány centiméterrel. De a fiatal uralkodó segített magán, megparancsolta, hogy tágítsák ki a kaput. Ez azt bizonyította, hogy már most érvényesíteni tudja az akaratát, mert környezete nyilván semmit sem akart változtatni az ősi dolgokon. A sárga falban tátongó lyukat aztán a lehető leggyorsabban helyrehozták, és igyekeztek minden nyomot eltüntetni és nem kelteni feltűnést. A fiú erényei közé tartozott, hogy értette a módját, hogyan valósítsa meg az ötleteit anélkül, hogy megsértené környezetében bárkinek is az érzelmeit. A dzsíp tehát megkapta a maga házi kúját, és gyakran bevált, ha az öreg motor lépett. A tizenharmadik dalai láma sofőrje segített a villanyszerelésnél, és nem sokára kifogástalanul működött minden. Magam is igyekeztem az építkezés minden nyomát eltüntetni, és a pusztítások helyét új virágágyakkal és utakkal takartam el. Közben kitavaszodott, és a norbulinka teljes szépségében pompázott. Az őszi és körtefák virágba borultak, tarkatolló pávák büszkélkedtek a kertben, és ritka virágok százai álltak cserepekben a napon. Mesterségesen létesített tavakban kis szigeteket képeztek ki, templomokkal, melyekhez híd vezetett. A park egyik sarkában egy kis állatkertet is kialakítottak, de a legtöbb ketrec üresen állt, csak néhány hiúz és vadmacska maradt meg. Régebben párducokat és medvéket is tartottak itt, ők azonban a szűk helyen elpusztultak. A dalai láma sokféle állatot kapott ajándékba leginkább sérülteket, mert a drága kőkertben védelmet biztosítottak nekik. A kertben kis házak is álltak elszórtan a fák alatt. Mindegyiknek más volt a rendeltetése. Az egyikbe elmélkedni vonult vissza a fiatal uralkodó, a másik olvasáshoz volt berendezve, Ismét mások tanuló szobául szolgáltak a dalai lámának vagy gyülekező helyül a szerzeteseknek. A legnagyobb több emeletnyi magas épület a kert közepén állt, és félig templomként, félig őszentsége lakosztájaként szolgált. Ezen is kicsi ablakok voltak, és a palota elnevezés túlzásnak tűnt erre a szerényházra. Csak a fák zöldje tüntette fel barátságosabbnak a potalánál, amely inkább egy börtönhöz hasonlít. A kertet is túl komornak láttam. A fák valóságos dzsungelt alkottak, mert sohasem ritkították őket. A kertészek panaszkodtak, hogy hiába való minden fáradozásuk, mert a virágok és a gyümölcsfák nem fejlődnek az árnyékban. Örömmel rendbe volna ezt a kertet, mert noha sok kertész gondozta, hiányzott belőle a stílus. Sikerült a fő meggyőznöm arról, hogy legalább néhány fát vágasson ki, és magam ellenőriztem a favágók munkáját. A kertészeknek, akik a sárga falon belül kis házacskákban laktak, semmi érzékük nem volt az ilyesmi iránt. Ők főleg a cserepes virágokkal foglalkoztak, amelyeket napközben kint helyeztek el a szabadban. A belső kertből egy ajtó vezetett egyenesen a lóistállókba. Ott álltak a dalai lámalovai, és egy szelídített kiang, amelyet ajándékba kapott. Szemlélődő nyugalomban éltek itt ezek az állatok, kövéren és lustán, mert Uruk sohasem használta őket. A dalai láma tanítói és személyes a kamarás és a pohárnok, a sárga falon kívül a nagy norbulinkában laktak, tiszta és kényelmes lakó tömbökben. Itt helyezték el az 500 főnyi testőrséget is. A 13. dalai láma személyesen törődött testürei jólétével, ellenőrizte gyakorlataikat, európai egyenruhát adott nekik, és még a hajukat is nyugati módra nyíratta, ami egyébként Tibetben sehol sem szokás. Valószínűleg az angol katonaság tetszett meg neki indiai tartózkodása alatt, és testőrségét ennek a mintájára szervezte meg. A tisztek különházak ballaktak a kertben, a testőröknek könnyű szolgálat jutott, főleg strázsálásból, valamint a parádékon és ünnepségeken való felvonulásból állt. Már jóval a dalai láma nyári palotába való költözése előtt elkészültem a munkával. Vajon tetszik-e majd neki a mozi? Számíthattam rá, hogy Lopszang-Szamtentől azonnal értesülök erről. Valószínűleg az indiai képviselet mozi gépészét fogják a készülék kezelésére elhívatni. Ő ugyanis angol és indiai filmeket szokott a vendégeinek bemutatni az estéjein. Nála látta, milyen lelkesedéssel fogadták a tibetiek ezeket az előadásokat, különösen a távoli országokról szóló filmeket, de nagyon szerették valdézni rajzfilmjeit is. Egy meleg tavaszi napon kezdtek hozzá a körmenet előkészületeihez. Már kora reggel talpon volt mindenki. Az emberek agyagvizes korsójukkal végiglocsolták a norbulinkához vezető poros utat. Mások köveket raktak az út két oldalára, hogy távol tartsák a gonosz szellemeket. Aztán kiözöllöttek a városból, és az életveszélyes tolongásban nehezen lehetett megfelelő helyet találni a filmezéshez. Mint hasonló alkalmakkor mindig a szolgám most is sokat segített. Himlőhelyes óriás volt, már a látványa is félelmet keltett. Hűségesen cipelte a fényképezőgépeimet, és utat tört nekem a tömegen át. Nem csak félelmet keltően nézett ki, hanem egyszer be is bizonyította bátorságát egy veszélyes helyzetben. Néha leopárdok tévednek egészen a városi kertekig. Mivel nem szabad megölni ezeket a bestiákat, megkísérlik őket csapdába csalni, vagy csellel elfogni. A drága kőkertbe is betört egyszer egy leopárd. Minden oldalról űzve, hajtva, sebesülten egy sarokba szorították, onnan fújt dühösen mindenkire, aki közeledni próbált hozzá. Szolgám akkor még a testőrség katonájaként puszta kézzel rávetette magát, hogy lefogja, amíg a többi katona egy zsákkal oda nem sietett. A leopárt természetesen védekezett, és megsebesítette a szolgámat. Az állat néhány napig élt még a dalai láma állatkertjében, aztán kimúlt. Amikor az ünnepélyes körmenetben gyaloghintójában elhaladt, előttem a dalai láma, és filmezés közben megpillantott, ismét rám mosolygott. Ilván már előre örült a moziának. De ez egészen természetes dolog egy magányos, 14 éves fiúnál. Egyetlen pillantás szolgám elragadtatott arcára elég volt emlékeztetőnek, hogy ön mindenki más számára nem egy magányos fiú, hanem Isten. Mialatt a körmenet lassan haladt a maga útján, átfurakodtam a tömegen a drága kőkert főbejáratáig. Le akartam filmezni a dalai láma pompás bevonulását a kertbe. Itt várakoztak már a hivatalnoki karszolgái, hogy átvegyék uruklovát. A norbulinkában tilos a lovaglás, ezért a lovakat kint hagyják, és a szolgák vigyázzák az ünnepélyesen feldísített paripákat, amíg véget érnek a szertartások. Az ünneplőbe öltözött tömeg tarka képe, a paripák csillogó szerszámai és rikító nyeregtakarói, a főkapu frissen festett kő oroszlányai jó alkalmat adtak a fényképezésre. Amikor a körmenet eltűnt a kertben, a tömeg kisebb csoportokra oszlott, és boldogan énekelve visszamentek a városba. Én is hazafelé indultam volna, de nem volt itt a lovam. Valahányszor a norbulinkához értem, a szolgák szinte rávetették magukat az állatra, mihelyest a sárga lószerszámot megpillantották, és azt se tudták, hogyan ápolják és etessék. Így mindig a dalai láma istállójából kellett előhozatni a lovamat. Itt a lovakat, samarakat és összvéreket többnyire borsóval etetik, nem zabbal. Sőt, a nomádok még szárított húst is adnak állataiknak, és nagy megerőltetések előtt ényenc falatként, Campát vajjal és tealevelekkel levelekkel keverve. A dalai láma lovászai külön széhet alkotnak. Hírhettek és rettegettek az egész városban, és ezt ki is használják. Ahová csak mennek, mindenütt megvendégeltetik magukat, ami aztán többnyire vad tivornyával végződik. Mégis mindenütt óvatosan bánnak velük, és még a legelőkelőbb házakban is udvariasan fogadják őket, mert tibet történelme sok olyan esetet ismer, amikor valamely szolga a dalai láma kegyenceként nagy gazdagságra és hatalomra tetszett. Az utolsó példa erre az egykori kertészfiú fiú Künpela volt. Gyermekként került a norbulinkába, és azzal tűnt fel a 13. dalai lámának, hogy egy apró ügyetlenséget nagyon a szívére vett. Egy alkalommal kiejtett egy virágcserepet a kezéből az eltört, és ő bánatában öngyilkos akart lenni. Csak nagy nehezen tudták visszatartani a szerzetesek, és az esetet jelentették a dalai lámának. Ő a hallottaktól megilletődve magához hivatta a fiút. Jól a lelkére beszélt, jobb munkát adott neki, és soha többé nem veszítette szem elől. Nem csalódott kümpelában, mert a fiú okos és nyílt eszű volt és nem sokára értékes segítője lett a dalai lámának reformjai keresztülvitelében. Egyre jobban előtérbe került, és lassan felváltotta az előző kegyenszet Károngot. Ura haláláig ő bírt a legnagyobb hatalommal, pedig soha nem kapott hivatalt vagy rangot. Ennek a bölcs uralkodónak az volt az egyik előnye, hogy megfelelő emberekkel vette magát körül. Amikor a 13. dalai láma meghalt, a nemzetgyűlés azzal vádolta meg Kümpelát, hogy vétkes ura korai halálában. Kümpelát csak annyit válaszolt, be kell látniuk, hogy ő az utolsó, akit ezzel vádolhatnak, mert ha nem is tételeznek fel róla szeretetet az ura iránt, az nem kétséges, hogy a dalai láma halálával az ő karrierjének is vége. Ennek ellenére elkobozták a vagyonát és kiutasították a városból. Hosszú évekig egy magányos faluban lakott Kongpó déli tartományában. Amikor már nem bírta elviselni a tétlenséget, Indiába menekült, és csak lászai tartózkodásom idején kegyelmezett meg neki a régens. Nagyra becsültem őt, és sajnáltam, hogy haladó eszméjével nem tudott érvényesülni. Ő hozta létre húsz évvel ezelőtt a pénzverdét, ő modernizálta a hadsereget.